Esteu escoltant Ràdio Palafrugell en aquest matinal i nosaltres a continuació doncs, parlarem de, de la formació professional de casa nostra, de, no només d'aquí de, de Palafrugell, sinó to, de tota la comarca del Baix Empordà i per comentar-ho ho farem amb la prospectora de la formació professional a l'Alt i el Baix Empordà, la Carme Palaí. Bon dia, Carme. Bon dia. Doncs Carme, com eh, explicava, doncs parlarem de la formació professional de casa nostra, de la comarca del Baix Empordà, i és que des de FFP Baix Empordà doncs heu, heu volgut unificar tota l'oferta formativa de, de la nostra comarca, oi? Sí, creiem que era, que era molt necessari eh, donar informació a les persones que volien fer la formació professional del que es podia fer al Baix Empordà. O sigui... Aquest, eh, ho hem dit mitjançant una pàgina web, els 5 instituts que impartim l'EFP al Baix Empordà, que són la Bisbal, Fugell, Pala Sant Feliu i Torroella de Montgrí. Mm -hmm. Creiem que és suficient important l'oferta que nosaltres oferim, però que moltes vegades eh, no se sap exactament què és el que oferim. Per tant, mitjançant aquesta pàgina web, eh, es troba tota la diversitat de tot el que oferim. Com que hi ha moltes eh, varietats, estem parlant doncs, també que inclouen graus mitjans, graus superiors i fins i tot formació professional dual, eh, hi ha molta oferta al tota la comarca. Per tant, eh, no sé com heu volgut dividir, si per zones, per instituts o també per, per temàtiques. Mira, t'explico. Si, si obres la, la web, veuràs que es parteix en dues parts, bàsicament, no? mitjà i el grau superior. Uh -huh. De grau mitjà oferim eh, 19 cicles formatius entre els 5 instituts i de grau superior oferim 7. Això vol dir que el cicle de grau mitjà hi poden anar els alumnes que acaben l'ESO, perquè ens entenguem, o persones que siguin interessades que tinguin un títol equivalent a l'ESO, uh -huh. o bé grau superior, que seria quan ja han fet un grau mitjà o quan han fet el batxillerat tinguent en compte que tots els cicles eh, poden ser dualitzats. Què vol dir fer la formació dual? La formació dual és la formació en el qual es fa la part teòrica a dintre de l'institut i la part pràctica és feta a, a les diferents empreses que col·laboren amb nosaltres. I la dual significa, a més a més, que a part d'aquestes pràctiques, l'alumne rebrà una remuneració per part de l'empresa. Estem a la, a la comarca del, del Baix Empordà i, de fet, quatre dels cinc instituts doncs, són municipis en els quals doncs, el mar és molt important. Eh, la restauració, el turisme, eh, tenen molt de pes en aquesta formació que, que, que hi trobarà eh, els, els alumnes, els, possible, els futurs alumnes d'aquestes diferents graus? Sí, eh, per exemple, en el, de, en el cas de restauració es troba situat a Palafusell, som escola d'hostaleria, i que es poden fer cicles formatius com cuina i gastronomia, es pot fer servei, es pot fer pastisseria i confiteria, que això seria, per exemple, de grau mitjà, i després de grau superior oferim direcció de cuina. Mm -hmm. Heu detectat que, o oh, la voluntat ja ho ens ha explicat, eh? Carme, una miqueta, que, que és, doncs, que la gent interessada pugui trobar tot en un mateix espai. Heu detectat que hi havia alguns estudis que quedaven una miqueta eh, invisibilitzats per, per altres que poguessin tenir més reclam? Bé, bueno, eh, tots els estudis tenen la seva oferta i tenim moltíssima varietat. O sigui, nosaltres eh, en el Baja Empordà oferim deu famílies diferents de, de cicles formatius. Això vol dir que anem des de l'administratiu, al comerç, a l'electricitat, a l'automoció... A cuina, com deia, a pastisseria, a sanitat, a farmàcia, a... me'n deixaria molts, eh? Per exemple, mm -hmm. jardineria i flisteria, a flisteria, manteniment de vehicles, a... per exemple, embarcacions, per exemple, manteniment d'embarcacions. Per tant, tenim molta varietat. Jo penso que, que cada, cada alumne o cada persona té, a... es cull la, la, la formació que realment li agrada. He aquí l'opció de tenir-ho tot en, un sol, en, sol una, en una sola pàgina web perquè cada persona estigui identificada amb una família professional o una altra. Uh -huh. uh, heu in, he iniciat aquest projecte i l'actual situació doncs, suposo que ha estat un, un fort entrebanc. Com esteu treballant uh, des de uh, tot l'equip de d'EFP Vaja Empordà per intentar doncs, uh, donar a conèixer la vostra iniciativa perquè al final és el que, el que voleu també? Bé, aquesta vegada això ens ha sorprès a tots, o sigui, la Covid ens ha sorprès a tots, no, no ningú se l'esperava. Mm -hmm. Llavors, la nostra viguera teníem esdeveniments preparats per poder, per poder oferir aquesta gran oferta que tenim. Als cinc instituts que teníem no fer promoció només d'un institut, sinó fer promoció dels cinc instituts a tot el Baix Empordà. Per tant, eh, tot el que nosaltres havíem pensat que faríem i volíem fer-ho aquest any de forma singular... Pues, eh, amb la Covid eh, no ho hem pogut fer -ho. el que estem fent és intentant, pues, bueno, com a mitjans com a vosaltres, intentar promocionar la pàgina web i sobretot que, sobretot, que els alumnes futurs alumnes més grans o o més, o més joves tinguin l'oportunitat de fer el que poden fer i la varietat en la qual eh, els estem oferint mhm mm en tots els aspectes, doncs, sempre relacionats doncs, amb la Covid-19, hi ha molta incògnita. L'educatiu, òbviament, no se'n salva. De fet, doncs, estem molt pendents de, de saber si podran tornar els, eh, els infants no? a veure els seus mestres i professors per tornar com a mínim a acomiadar-se d'aquest curs 2019-2020 i una altra de les incògnites és el tema de les inscripcions de les preinscripcions a, als següents cursos eh, vosaltres teniu alguna dada de més de quan eh, està previst que es puguin fer ja la, el període de, de preinscripcions? Mira, no tenim la dada fixa no tenim una no data, estem esperant resolucions i que ens diguin des de Barcelona quina serà la data. El que sembla, sembla que sí que estarà clar, és que es faran de forma telemàtica i que hi haurà l'opció que en el moment en què es digui que no sé quina data serà fixa, uh -huh. eh, puguin, que també hi hagi la possibilitat de ferla presencialment amb les mesures, evidentment, que la Covid-19 comporta en aquests moments. En aquest sentit això suposa també tot un repte, no? Per, per, no només per a vosaltres que voleu aglutinar tota aquesta formació, sinó també per als diferents instituts que eh, d'una banda ja es van quedar sense les portes obertes i per tant eh, molts d'ells ja s'han reinventat doncs, a través d'internet, de, de, de les xarxes socials, però també doncs, suposarà un repte per a l'administració el tema doncs, de, de, de poder gestionar totes aquestes preinscripcions i fins i tot després més endavant poder matriculacions a través de, de, de, de la línia en xarxa un repte d'afegir i un repte d'aprendre. De fet, la Covid, evidentment, té moltes, és, és, una, és un factor molt dolent per a la societat el que ens està passant, però eh, també és veritat que estem aprenent noves coses i, i penso que de tot n'hem d'aprendre sí. i de la Covid doncs, també n'haurem d'aprendre. I abans de d'acomiadar-nos, Carme, doncs, aprofitem, no?, perquè potser hi ha gent que ens està escoltant, entra a la web i té algun dubte, alguna cosa, doncs, més eh, personal que, que no, troba, no acaba de resoldre eh, la pàgina web. Eh, per aquests casos, eh, com es poden posar en contacte amb vosaltres? Doncs, pues mireu, mitjans a la pàgina web hi ha un punt, que eh, és info, info arroba, ISP, eh, vaig a emportar, eh, i aquí podeu enviar-nos tota, eh, tota la informació individualitzada que vulgueu. Per exemple, tant d'alumnes que venen de l'ESO com de batxillerat, però també persones grans que volen accedir i que venen de les proves d'accés. Mm. Per tant, persones que volen saber coses molt concretes, estem a plena disposició per respondrels de forma individualitzada. Doncs ja ho sabeu. Si teniu qualsevol dubte, aquesta és l'adreça la, de, de, de contacte per posar-vos amb ells. Ho trobareu tot en aquest portal, com dèiem, fp.vajemporda.com. Nosaltres, doncs, ara sí, eh, acomidem a, a la Carma i ens emplacem per més endavant per eh, valorar com ha anat aquesta iniciativa i com ha anat també el període de preinscripcions. Fins aviat, Carme. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A disposar per qualsevol cosa, som aquí.